Tiana Primera Hora Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. En l'informatiu d'avui repassem els aspectes més destacats del ple extraordinari celebrat aquest i març per aprovar la modificació de les ordenances fiscals pel 2011. Però també tractem d'altres qüestions. La repassem en titulars. La modificació de les ordenances fiscals pel 2011 que s'han presentat en ple extraordinari d'aquest dimarts han sortit endavant amb els vots favorables de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. Entre les diverses taxes i impostos que s'han sotmès a votació, l'impost de béns immobles ha estat el que ha tornat a generar un debat més intens. Tien és el primer municipi de Catalunya que ha aprovat un pla de prevenció de residus municipals. Aquest és un pas més que situa novament la nostra vila com a pioner en la gestió de residus i que posa l'accent en la prevenció i la reutilització. I en esport, l'Associació de Futbol Sala de Conleriria es manté en una línia ascendent a la primera divisió Territorial després de guanyar el castellà per 3 a0 a la quarta jornada del Campionat de Lliga. Tiana, primera hora. Notícies. La modificació de les ordenances fiscals del 2011 que s'han presentat en el ple extraordinari d'aquest dimarts ha sortit endavant amb els vots favorables de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. Entre les diverses taxes i impostos que s'han sotmes a votació l'impost de béns immobles ha estat el que ha tornat a generar més controvèrsia. L'equip de govern ha practicat una reducció del tipus impositiu passant del 0,56% al 0,55%. Tot i això, l'increment mitjà que experimenta aquesta taxa és del 6,5%. La regidora d'Hisenda i Governació, Olga Roer, justifica la rebaixa del tipus de d'agravament per evitar un alt augment de l'impost. Cal destacar que si l'Ajuntament hagués mantingut o augmentat el tipus vigent per l'any 2010, l'increment de les quotes de l'impost hauria estat molt significatiu com a conseqüència de que s'està actualitzant any a any la base imposable de l'impost per acostar la als valors cadastrals segons la revisió vigent des de l'any 2006. Des de Grup Municipal Socialista consideren excessiu l'increment i en lamentar que el govern no hagi reduït suficientment el tipus impositiu per compensar l'actualització del cadastre. Aquesta proposta està rebatuda per part de gent pel progrés de Tiana, qui l'ha qualificat d'incongruent. Sentim el regidor socialista Ferran Almeida i el portaveu de gent Joan Pau Hernández. El que s'ha rebaixat, i sembla que hi ha si l'escapares és una centèsima, no una dècima, com ha dit la una centèsima. La revalorització cadastral no és el 10%, perquè és una periodificació, i aquest any no correspon un 10 sobre la base liquidable de l'any anterior, però notablement superior, perquè no hi ha una compensació ni l'han volgut tenir. Hem sentit una bateria de propostes durant aquest any, algunes d'elles pràcticament sense fonament o fins i tot desconeixen determinats programes de fons de finançament que ens apostaven a encara incrementar molt més la despesa. Per tant, això és completament incongruent amb una proposta de reduir el tipus de tal manera que ja redueixi més que no pas la puja del 6,5%, que es pot entendre que és una puja raonable en relació a una revalorització cadastral que es va fer des de la gerència territorial del cadastre, no des de l'Ajuntament. L'altre soci de govern del grup municipal de Convergència i Unió ha defensat la modificació del tipus impositiu i ha afegit que amb la revisió s'obtindran uns ingressos lleugerament superiors al 2011 per mitigar la pèrdua s'oferta per la manca d'altres, com per exemple els provenents de la construcció. Sentim el portaveu de la Federació Nacionalista, Enric Nolis. En aquests quatre anys que estem aquí governant, aquest equip de govern ha baixat el tipus de l'IBI del 0,76 al 0,55. 0,21 punts és un bon ajustament Amb unes èpoques difícils, perquè en l'any 2007, com dia a l'escenari se'ns havia complicat una barbaritat. Aquests ingressos de l'IBI pujaran, per a les nostres previsions, aquest tipus de l'IBI ens suposarà una puja dels ingressos de l'IBI de 218.000 euros, que ens ajudarà a pa els ingressos que no es vindran per a trecut. Des de Grup Municipal d'Esquerra Republicana han defensat una congelació dels impostos i han lamentat l'impacte que tindrà l'IBI sobre els tianencs i tianenques, un fet que han volgut vincular amb l'horitzó electoral municipal proper. Si en realitat aconsegueixen reduir l'impacte impositiu de l'IBI sobre les famílies de Tiana, no es preocupi, les famílies de Tiana aviat ho sabran. I a més a més aviat tindran la possibilitat d'anar votar i comprovar si això ha estat així o no ha estat així. Ja està, és així de fàcil. Eh? Nosaltres l'únic que diem és que amb les xifres que vostès ens presenten pensem que això no serà així sobre un gruix molt important de les famílies tianenques. També sé sé com Esquerra han denunciat l'incompliment de la promesa electoral per part de l'equip de govern d'incrementar l'impost de l'IBI d'acord amb l'IPC. Des de la Corporació Municipal han defensat que aquesta mesura està condicionada a que les circumstàncies ho permetin. D'altra banda, l'ordenança fiscal de l'IBI s'ha aprovat la inclusió dels titulars de família monoparental com a beneficiaris de les bonificacions establertes per les famílies nombroses i la previsió relativa que en aquells casos en què el subjecte passiu pugui ser beneficiari de dues o més bonificacions, només s'apliqui la major. A més, l'Ajuntament preveu establir a principis de l'any vinent uns ajuts pel pagament de l'IVI a aquelles persones físiques que estiguin patint atur de llarga durada. La modificació de la resta d'ordenances fiscals ha passat per l'increment d'un 2,5% d'acord amb l'IPC previst, una xifra que també ha estat punt de debat perquè els grups de l'oposició han defensat previsions més reduïdes per part d'altres fons. D'altra banda, també s'han aprovat modificacions en un altre sentit a l'ordenança fiscal reguladora de l'obertura d'establiments, a l'impost de vehicles, la de plusvaluar i la que regula impost sobre l'increment del valor del arrenys. Tiana és el primer municipi de Catalunya que ha aprovat un pla de prevenció de residus municipals. Aquest és un pas més que situa novament la nostra vila com a pionera en la gestió de residus i que posa l'accent en la prevenció i la reutilització. L'objectiu del pla és potenciar i planificar a mig i llarg termini actuacions que vagin en aquesta direcció i que permetin reduir un mínim del 10% la generació de residus per capita l'any 2012 respecte l'any 2006. Tot plegat, d'acord amb les polítiques europees en la matèria i seguint els objectius del programa de gestió de residus municipals de Catalunya pel període 2007-2012. En l'acte de presentació del pla aquest dimarts, la directora de l'Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català, ha manifestat l'esperança que la nostra vila esdevingui un referent per la resta de municipis de Catalunya. El que sí que espero és que això que us dona valua notorietat a Tiana doncs després sigui seguit per molts altres municipis de Catalunya. Necessitem 946 plans de prevenció més, per tant només estem amb el primer. Precisament per això hi ha un valor polític, és a dir, aquestes decisions políticament eh, són costoses, però també és un èxit social. El Pla de Prevenció de Residus Municipals ha estat aprovat en el ple ordinari d'aquest mes de novembre amb el recolzament de tots els grups municipals, excepció del socialista que es va abstenir. Aquest fet ha estat destacat per l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, qui ha lamentat que aquest document no comptés amb el mateix suport unànima que va tenir l'any 2000 l'aposta per la recollida selectiva. Muñoz també ha fet un repàs a totes les actuacions que simbolitzen el compromís de Tiana amb les polítiques de sostenibilitat. En aquest sentit, ha assenyalat l'aposta per la recollida selectiva, la implantació del porta-porta, així com l'adhesió al Pacte Europeu d'Alcaldes contra el Canvi Climàtic. En el nou repte de prevenció de residus, el Vall de la Vila ha destacat la necessitat de comptar de nou amb la complicitat de la població. És un repte impossible d'assolir sense la complicitat de les famílies. El cas a casa, el bossa a bossa de compra, el criteri previ a fer la compra, de seleccionar el que no genera residus, és un repte impossible bàsic, També de les entitats cíviques que poden difondre les escoles, les associacions, que poden difondre i de quina manera ho estan fent i ho han vingut fent les escoles, per exemple, a Tiana, pel que fa a la recollida i també que estan treballant ja des de fa tant de temps i això és una sort en la prevenció de residus. També ha referència als agents econòmics i a l'Ajuntament i equipaments municipals. Precisament entorn a aquests destinataris s'articulen els quatre eixos d'actuació del pla. A més, s'inclou un eix transversal que preveu, entre d'altres, l'establiment d'instruments fiscals per fomentar la prevenció. El pla arriba el mateix any que se'n celebra en 10 de la implantació atiana de la recollida selectiva porta a porta, una dècada que s'ha tancat amb resultats satisfactoris, arribant al 90% l'any 2009, però encara queda feina a fer pel que fa a la reducció de residus per càpita. És per aquest motiu que ara s'aposta per anar més enllà, tal i com ha explicat el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández. L'evolució ha estat el cista, malgrat que la conjuntura econòmica arreu hagi fet que redueixi aquesta producció per càpita de residus. Com diem, de la mateixa manera que en els municipis del nostre entorn, produïm més residus dels que acostumàvem a fer, i malgrat el 2006 va haver-hi la punta màxima de residus, més de 1,60 kg a bit en dia, el repte entenem que és consolidar estabilitzar i reduir aquesta aportació de residus i el posterior tractament el pla és concep com una eina de planificació estratègica aplicable en els pròxims 8 anys. En un primer període de 4 anys se seguiran actuacions ja planificades i en un segon, accions estratègiques que hauran de ser valorades en el moment de revisar el pla i contrastar-lo amb els següents plans catalans i metropolitans. El document ha estat elaborat per l'Ajuntament de Tiana amb el suport de l'Agència de Residurs de Catalunya i en col·laboració amb l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona. També en aquest context, Tiana s'ha adherit novament a la Setmana de Prevenció de residus que se celebrarà entre els dies. 20 i 28 de novembre Tiana Primera Hora I no deixem de les qüestions mediamentals perquè l'Escola Lola Anglada de Tiana ha rebut aquest dimarts el distintiu d'Escola Verda. L'acte de lliurament s'ha celebrat a l'Auditori Narcís de Carreres de Girona, on s'han aplegat diversos representants d'escoles d'arreu de Catalunya que també han estat mereixedores d'aquest reconeixement. Amb aquest distintiu es posa en valor el compromís actiu de l'Escola Lola Anglada amb l'Educació per la Sostenibilitat i es culmina un procés que va començar ara fa tres anys quan es va aderir el programa Escoles Verdes de la Generalitat. Un llarg camí d'esforços i implicació que ara es veuen reconeguts, però que no acaben aquí. Això ho ha explicat la directora de l'Escola Lola Anglada, Núria Minoves, que ja ha posat sobre la taula un nou repte per treballar des del centre que no únicament fos doncs, la recollida selectiva que fem a l'escola, que fos l'or de l'escola, que és eh, el, controlar, el consum de l'aigua, de la llum, de tot del paper en relació a l'escola, sinó també fer alguna actuació que ens impliqui en alguna millora externa, des de poder fer una netejada d'alguna zona bruta que tinguem a Tiana, cuidar algunes fonts que, que en aquests moments estan malmeses... Entre els reptes de futur també es troba la potenciació de la mobilitat a peu per accedir al nou centre de l'escola a Anglada, garantint també que els accessos siguin fàcils, segurs i sostenibles. Pel que fa a la resta d'iniciatives impulsades, fins ara s'aposta per la continuïtat i, si és possible, per la seva millora. Entre ells es troben el projecte d'alimentació ecològica al menjador de l'Hort Escolar, també ecològic, i excursions a la Serralada de Marina per tal que els alumnes coneguin de més a prop el seu entorn natural. També en destacen el Boca en Rol, un el call ecològic i reutilitzable, però igual de maleable que el paper d'alumini habitual. I l'aposta pels jocs tradicionals a fi de fomentar la reutilització, entre d'altres. Mar Muñoz i Lluc Berenguer, tots dos alumnes de sisè de primària, n'han donat els detalls. Apartem el, el al paper d'alumini perquè contamina. El dilluns a l'hora del pati es juguen a jocs tradicionals i, i també... A Cada any és de CISEC i de tercer jugar a jocs tradicionals. No sé, hi ha bales, hi ha xapes, gomes, saltacorda... Mar Muñoz i Lluc Berenguer han assistit a l'acte de lliurament dels distintius d'aquest dimarts com a representants de l'alumnat de l'escola. També ho ha fet un dels pares, en representació del Consell Escolar, el padrí de l'Hort Ecològic, Pere Loscos, i la directora de l'Escola LoL Anglada, Núria Minovas. Tiana, primera hora. Notícies. La i han experimentat un augment del 4% a l'octubre, segons dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. En nombres absoluts, aquest percentatge suposa un increment d'un total de 17 persones respecte al mes anterior. Aquestes dades confirmen la tendència a l'alça des del mes de juny, últim mes, que va registrar una disminució de l'atur. Aquestes dades mostren un empitjorament respecte als registres del mes d'octubre de l'any 2009, quan l'atur va augmentant un 3,4%. La tècnica del Servei d'Ocupació i Inserció i i mongat Paola Picardo ha explicat alguns dels motius que podrien haver propiciat aquest augment de l'atur al mes d'octubre. Octubre també és un mes molt fiscal, no? que se'n diu que hi han, es paguen molts impostos, que hi ha empreses que han intentat aguantar al màxim no? fins ara, això és sí que ho estem veient, tenim moltes empreses que han fet expedients de regulació o que han tancat, intentant doncs, això, aguantar al màxim. D'altra banda, la Borsa de Treball del Servei d'Ocupació Inserció de Tiana i Montgat registra l'actualitat al voltant de 1.300 persones en recerca activa de feina. Tot i l'augment de l'atur, el nombre d'inscrits mostra una relació inversa a l'augment de la pèrdua de llocs de treball. De cara a les festes de Nadal, s'espera un augment de l'ocupació estacional, sobretot en el sector serveis. Des del Servei d'Ocupació Inserció de Tiana i Montgat, s'alamenta que l'augment dels llocs de treball per aquest període siguin, però, en contractes temporals.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 L'associació de futbol Sala la Laconeria es manté en una línia ascendent a la primera divisió territorial després de guanyar el castellà per 3 gols a 0 la quarta jornada del campionat de Lliga. Amb aquesta victòria, l'equip tianenc se situa a la tercera posició del grup quart en 9 punts. Empatat amb el segon classificat, el Sant Lorenzo, i a només 3 del líder de la categoria, el Sant Andreu. L'equip va començar amb les aspiracions de mantenir la categoria després d'haver pujat la temporada passada, però si els resultats segueixen acompanyant, es podria assolir l'objectiu d'arribar a la preferència franc catalana. L'equip es mostra molt sòlid en defensa, ja que és el conjunt que menys gols rep del grup. L'única signatura pendent és millorar l'efectivitat de cara a porta, ja que l'última jornada va tenir fins un total de 24 rematades a gol i és un dels equips menys golejadors del grup. El coordinador de club, Antoni en Brabó, ens explica com veu l'estat de l'equip després d'aquesta última victòria. Hem durat un pas més cap endavant per intentar trobar la forma que crec que hauria d'aconseguir el nostre equip per la qualitat individual de cada de jugador. Cada vegada juguem més com a equip. aquestes setmana, sobretot, penso que ha sigut ja et dic, el millor partit. I a més a més, passada de guanyar i guanyar 3-0 que pot semblar un molt bon resultat. Crec que aquesta setmana ha sigut la que més hem notat la diferència entre el bon lloc nostre i, i l'equip contrari. El conjunt d'Ienec rebrà el proper dissabte el Valldor-Sala a la Sínia, que la passada jornada va guanyar l'Inter setmanat diagonal per 7 a 4 i que es troba a setè la classificació, a tres punts del futbol-Sala a la Conneria. Per tant, el següent partit tindrà molta importància a causa del petit marge de punts que separen els equips a la classificació. L'entrevista. Com us explicàvem, Tiana serà el primer municipi de Catalunya a disposar d'un pla de prevenció de residus municipals. Precisament per parlar sobre aquesta qüestió, avui tenim els estudis de ràdio Tiana a la directora de l'Agència Catalana de Residus i a Català. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs dèiem que una gran notícia que realment, doncs, a Tiana tenim moltes coses d'estar orgullosos, per això del tema dels residus suposo que és un tema important, no? Bé, ten... sou un dels municipis pioners a Catalunya en desenvolupar bones pràctiques en amb matèria de residus. Uh, veu iniciar la recollida porta a porta, que ha esdevingut doncs, una recollida eficient per aconseguir doncs, fer menys residus i, a més a més, recuperar-ne més. Uh, penso que això és un, uh, un gest important de voluntat política per part del consistori, per part del govern d'aquest municipi, però també és un gest de la ciutadania. Aquí, si no hi ha la complicitat entre el consistori, els electes, l'equip tècnic de l'Ajuntament, el conjunt de professionals que mm, són els encarregats de que el servei de recollida arribi a bon terme però si no hi ha la col·laboració dels ciutadans aquesta és una fita que no seria soluble. Eh, jo crec que en diferents ocasions heu estat premiats per les vostres experiències i una vegada més doncs ens eh, sorpreneu donc sent el primer municipi de Catalunya que prova eh, aquest aquest pla local de prevenció que és com un full de ruta doncs per per tenir unes millors pràctiques en quan al que és generar menys residus i és pues, fer més eficients els sistemes de recollida i, per tant, d'aprofitament dels materials. Doncs per tots aquells ciutadans que ens estiguin escoltant i diguin però realment això, en què s'evidenciarà? En què es farà palès aquesta prevenció, aquesta reducció dels residus? Com ho farem? Bé, en tot cas, el pla és un document complexe, exhaustiu, abasta fins a l'any 2018, eh, crec, i té una temporalització de diferents Etapes. I T treballarà amb diferents eixos. Un seria adreçat a la ciutadania, amb diferents eh, accions, com per exemple l'impuls de l'autocompostatge casolà. Les característiques del vostre de la, de la vostra vila donen aquestes possibilitats perquè hi ha bastants habitatges unifamiliars que et permeten amb jardí que per tant permeten introduir aquesta pràctica a l'ús de la bossa reutilitzable el foment de la compra responsable i la prevenció en la compra d'envasos i embalatges Això seran missatges que es anirann treballant doncs, eh, i, i gestions que aniranan treballant amb la, amb la ciutadania eh, respecte a les associacions i una un conjunt de foment d'activitats respecte que al món associatiu, en les seves pràctiques socials també respecti aquest conjunt de pràctiques ambientals respecte als residus. Hi ha un eix potent que és adreçar-se a les activitats econòmiques, perquè les activitats econòmiques són generadores de residus per la seva pròpia activitat i també en moltes ocasions són les que ens venen doncs, productes i per tant depèn doncs de la, de la disponibilitat que tinguin, el conjunt de les activitats econòmiques d'aquest municipi uh, tindrem menys generació de residus o podrem facilitar algunes experiències en matèria de, de retorn en matèria de minimització d'envasos és a una quantitat d'actuacions que es poden portar a terme molt importants i N Hi ha un altre que jo crec que també contempla el pla i que és molt important és la pròpia responsabilitat de les institucions públiques, és a dir el, el programa contempla eh, ambientalitzar el conjunt de les activitats del sector públic eh, a Tiana doncs, des dels equipaments diversos del municipi, les escoles, els propis equipaments municipals i per tant penso que abasta un seguit d'objectius en tots aquests camps, molt detallats, molt estructurats. És a dir, ja, cada actuació té la seva corresponent fitxa, es podrà fer un seguiment, una avaluació. És a dir, és un pla ben fet, és una, és una estratègia com a full de ruta per part de, de l'Ajuntament, la, de del govern del municipi, que el, el permet orientar aquesta activitat Fent diferents coses, és a dir, fent serveis eficients i conscienciant els ciutadans de la importància que tenen aquests serveis. Em sembla que és una bona eina, que a més a més també té previsió d'actuacions en allò que ja són els esclats de la vida col·lectiva, eh, les, les festes, les celebracions, és a dir, tot el que és doncs, a, a la, a la vida comunitària d'una ciutat, d'una vila, en aquest cas com la vila de Tiana. Ah, Deiem que l'administració en aquest cas, doncs, l'Ajuntament de Tiana, està conscienciat en la prevenció de residus mmm, però suposo que sí que és comú a tot Catalunya doncs, aquesta responsabilitat de donar exemple, no?, d'alguna manera, perquè moltes vegades sentim molts missatges a la ciutadania que es dona doncs, que si s'ha de reciclar, que si s'ha de separar, que si etc mm. etc. però també doncs, a la ciutadania també doncs un d'un exemple, un de mostrar que les coses serveixen per alguna cosa, no? Bé, no es pot exigir als altres el que un no és capaç de fer, sembla ser, no? De totes maneres hi ha una legislació que ja ens obliga a, a moltes pràctiques en matèria ambiental, que aquest seria el cas que estaríem parlant, o en matèria residus, i de vegades no tots plegats ho fem prou bé. I en tot cas el que de vegades cal assenyalar és qui ho fa bé i a més a més té un una estratègia per fer-ho bé, que seria el cas de l'Ajuntament de Tiana, del municipi de Tiana, que jo crec que aquest és un element important. I eh, això no, no, és, són projectes que no s'acaben mai, és un camí, perquè aquí hi han dos, dos components que jo crec que són molt importants a tenir en compte, és a dir, eh, la, la nostra cultura, la nostra, la nostra, el nostre model de civilització, doncs ens porta doncs, de que siguem societats doncs, que, que consumim, eh, que el consum avui en dia se'ns presenta de formes molt diverses, que fem servir de vegades productes amb molt curta durabilitat, la vida dels productes és molt curta, per tant necessitem reintroduir aquests productes per treure'n aprofitament o reutilització. De, com a productes o per treure novament matèries primeres. Aquest cicle comporta que després aparegui una nova responsabilitat, que és veure si hi ha marcat per als productes reciclats. Uh -huh. uh, I una de les qüestions que també assumeix aquest pla, doncs, és el de la compra verda per part de l'administració. I seria molt extensible, eh? és a dir, uh, uh, el mateix fet de les obres públiques, que per llei han de disposar però que han de tenir un pla de gestió dels residus que generen les obres públiques eh, dels residus de la construcció això són un conjunt de, de pràctiques que hem d'esforçar-nos perquè l'administració sigui un element exemplar i a partir d'aquí doncs eh, vagi arribant el conjunt de l'activitat econòmica de la ciutadania en general i perseguir bueno, línies de les característiques que està seguint Tiana eh, amb, amb tot una estratègia elaborada aquest, amb aquesta finalitat jo crec que és anar pel camí correcte. Doncs destacava precisament aquesta planificació de l'Ajuntament de Tiana de cara als propers anys perquè en això del reciclatge en tot el tema del medi ambient suposo que hem de posar l'horitzó bastant lluny, a eh, mitjà llarg plaç, eh, precisament perquè les notícies que tenim de doncs, doncs des de fa molts anys de com està evolucionant el planeta de quins són els recursos de quins ens quedarem sense etc etc. Doncs hem d'anar mirant cap al futur no? potser en el tema dels residus sempre estem mirant cap al futur Sí i, i, i hem de mirar-hi des d'un punt de vista i precisament d'aquí pocs dies serà motiu d'atenció a Catalunya i de fet és com aquest pla es, es, diu, es diu, és un pla per, de prevenció per la generació de residus és a dir, una societat no és ni més rica ni més desenvolupada si genera més residus i un dels objectius que estableix aquest pla és mantenir la reducció de la generació en un 10% respecte a les dades que hi havia a l'any eh, 2006. Per tant, el primer objectiu de tots és fer-ne menys i després tenir un, un bon camí de circulació d'aquests materials perquè tinguin el màxim aprofitament. Però el primer és hem de procurar fer menys residus i això no vol dir viure més malament, sinó plantejar-nos que es poden viure de maneres diferents. En aquest sentit, la, setmana, la darrera setmana de novembre és la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus. Des de Catalunya, dintre de la setmana, s'estan organitzant al voltant de 200 activitats, entre elles activitats que es realitzen aquí al municipi de Tiana. Per tant, un grau de participació i de compromís molt elevat. Hi ha una de les activitats culminants que serà en el municipi de Reus fent una jornada sobre prevenció crec que l'atenció a, a què hem de fer menys residus és el, el, la pedra de toc eh? perquè hem tingut un cicle durant molts anys que semblava que no tingués aturador la, el creixement de la, dels quilograms eh, per evitar ni dia i aquest és un objectiu important en el que s'hi han sumat eh, diferents organitzacions eh, de, de caràcter europeu per, per, per precisament coincidir amb determinats objectius que també ens planteja la Unió Europea. Però des del compromís social i polític i ecològic d'entitats com l'Acició AAF+, que és una associació a nivell europeu en què l'agència hi participem, que es planteja objectius de, de, de reducció de generació de residus, que és la, la pedra de tothom de tota política de residus. Sense prevenció no es pot plantejar una política de residus moderna. I després hi ha l'altre aspecte. És a dir, com que malgrat el gran esforç que es pugui fer en prevenció es generen residus perquè la vida en genera de residus. Si sí. estic en un àmbit de vida natural el cirerer fa cireres i n'hi ha que cauen a terra i ja elles mateixes es reintegren uh -huh. en el cicle. Ara la ciutat és una miqueta més complicada i per tant hem de fer processos en què ens ajudin a reintegrar materials novament sense haver d'extreure això que tu comentaves matèria primera, perquè perquè doncs a sobre la taula hi ha plantejada a nivell internacional una problemàtica en relació a la crisi energètica en, en els moments del pic oil, és a dir, quan el, el petroli sigui molt difícil d'extreure i creixi molt el preu. Estem vivint amb molts productes derivats del petroli, per tant, materials que s'han obtingut del petroli, eh, el reciclatge cada cop serà més interessant. En fi, és tot un, tot un plantejament que és molt local, com veiem, perquè quan estem parlant de Tiana ho estem veient en clau absolutament local, però la que va és una miqueta més lluny estàs fent un plantejament global. Després podríem entrar en la influència que tenen segons quin tipus d'instal·lacions de residus, com els, els dipòsits, els abocadors, i si allà hi van materials molt barrejats, amb molta capacitat de, de biològica, doncs uh -huh. perquè ens, ens generen matar, i el matar és un gas que té efecte hivernacle, i per tant és un dels eh, gasos que hem de reduir si volem a complir objectius respecte al canvi climàtic i la lluita i la mitigació contra el canvi climàtic. Tant, és eh, molt local perquè l'aplicació és a partir del compromís que cada persona tenim cada dia a la nostra vida, però després té una transcendència eh, absolutament internacional de fet feia un missatge donar un missatge també cap a la ciutadania quan deia, home, no vol dir viure pitjor, no? Gestionar de manera diferent als, als, o consumir menys o consumir un altre tipus de productes no vol dir viure pitjor és, és interessant aquest concepte no? d'aprofundir una mica en aquest canvi de, de xip de la ciutadania que no sé si l'hem donat ja. Jo crec que cada cop la ciutadania és més conscient d'aquest concepte, el que passa que els hàbits costen de transformar eh, jo de vegades vaig al mercat de, del meu poble i veig a moltes persones que van a comprar amb carmanyoles perquè a més a més com que és bastant habitual que la gent doncs, fem una compra per bastants dies i acabes congelant determinats productes doncs eh, eh, s'utilitzen les carmanyoles s'utilitzen veus que la gent va a la peixateria i com que eh, compra quantitat per tant Uh, què vol dir? Que no hem de menjar peix? O que és, és l'únic camí que tenim per poder comprar peix que ens el serveixin en una safata de por expan? Uh -huh. Tampoc passa res, doncs, que hi hagi determinats productes que per necessitats de la tipologia de, de, de consum, dels hàbits, de la, de la immediatesa, doncs, tinguin algun tipus de recipient i, i, els, i els comprem eh, envasats, és a dir... Però també passa una cosa, els que fan envasos també han de repensar quin tipus d'envasos es posen al mercat. Es pot donar eh, qualitat, estancaïtat, salubritat a un producte d'alimentació, per exemple, repensant a l'accés d'envas, l'accés d'embalatge. Bé, doncs, anem, hem intentat això, donar una pic, un, uns bocins, no?, del que serà aquest pla, que, com deiem doncs afectarà la nostra vila, i volíem, doncs, en aquesta presentació oficial, doncs, agrair moltíssim a la directora de l'Agència Catalana de Residus, Català, que s'ha s'hagi fet aquesta aturada als estudis de Radio Tiana, per presentar-nos i parlar una mica sobre aquesta qüestió tan important en els nostres dies. Moltíssim gràcies. Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer. Felicitats al Consistori que ha pres la decisió. Felicitats als ciutadans de Tiana per la feina que ja fa molts anys fan. Molt bé, doncs que veixi molt bé bon dia. Bon dia. L'entrevista.